Salmul 260. A. Cununa Sfântului Apostol Iacob. Bucură de Sfinte Apostol Iacob, fiindcă sămânța credinței în Spania ai semănat și pentru poporul evreu o în nestinsă a vegiat. Bucură de Sfinte Apostol Iacob, fiindcă harul celor smeriți l-ai luat și curăbdarea pomului care aduce roada neamului evreu în te înarmat. Bucură de Sfinte Apostol Iacob fiindcă pe muntele taborului Domnul te-a luat și de vederea feței lui Dumnezeu te-ai bucurat. Bucur de Sfinte Apostolul Iacob, fiindcă durerea și jalea, să o spunem Domnului, ne-ai învățat și cum să-L înfruntăm pe celor rău, ne-ai arătat. bucură de Sfinte apostului Iacob, fiindcă stăruința în rugăciune te-a încununat și porunca Domnului să ne ferim de jurăminte ne-ai dat bucură de Sfinte Apostol Iacob, fiindcă liturgia cea dumnezeiască creștinilor l-ai lăsat, iar ca episcop, preoți și pentru poporul evreu a ridicat. bucură de Sfinte Apostol Iacob, fiindcă în Ierusalim, pe evrei, credința cea adevărată e învățat și prorocia mântuirii casei lui Iacob ai lucrat. bucură de Sfinte Apostol Iacob, fiindcă ispitile prigoana și moartele ai îndurat și calea prin muntele măslinilor. Deschise de Domnul Iisus ai binecuvântat, bucuri de Sfinte Apostol Iacob, fiindcă roada lui Dumnezeu din via poporului evreu ai adunat, bucură de Sfinte Apostol Iacob, fiindcă înădejdea în Mesia a poporului evreu ca o făclie ai păstrat și la mântuire l-ai chemat.